të ndëruar, es-salamu alaikum wa rahmatullahi. Besoj që pas takimi të fundit për përjetësin, për ndihën i mirë. Me dëvërtet, po e përjetoni këndë shumë këtë përgëzim të lëmë tjo. Keni të drejtë, me dëvërtet, keni për shka të gëzohëni, keni për shka të ndihën i mirë. Për kunder jetës që mund, sprua, mund të ketë sprova, mund të ketë telashën, me gjithat, kur edin, ku, ku, edin, ku e din, ku dhe të përfundash, ku e din, ku e Harron problemet, harron të lartë gjithçka që ka është të përqesh me kalën, më rëndësish çka vije pas saj. Pas çdo brengën dunjo, pas çdo pikllimin dunjo, pas çdo sprovës mundje, pas humbjes së të dashrëve ton, vije mundësia e takimit, vije mundësia e shërimit, vije mundësia e beqative, kse roba parajes pa ndakor, të lumt na për xhenet, të lumt na për zotin që na mundson kët xhenet ku do të jemi përcësh me prindrit ton. Përjet çësht me familjet tona, gruaja me burrin, burri me gruan, me fëmijët, me gjithë dashamirët tan, këlmë nga në sa veç pranojmë të ecim udhës së besimit dhe të respektojmë rregullat e këtij besimit në Zotin xhallaluh. Të dëruar, ka shiksoj oferte të mëdha, marramanse, që askush nuk ka mundësi më të afrohu, absolutisht. Çdo ofertë që mund të bërë këtë emër të precis, është falso, është djelzore, pikrisht, si kur që u jësh Ademi Aleisam por i doli mashtrim. Andaj Allah në këshillan që mështë të mashtrojme në e bitë Ademit, si kur u mashtrua Ademi Aleisam, dhe unëzër pikrisht nga gjeneti në emër të precis. Dikush mund të pyët, po mirë, qëfar pun duhet bërë? Ka shumë pun, mirë, po unë duhet të silë së shambullë sëtë po në takimin e tjera, dhe të shemë i praktik që e të reguajnë se sa so është e litë, e të reguajnë se me të vërtësë sa so ndihesh i begatuar me këllëzat i cili, qëfar po tjep e qëfar po kërkan. Qëfar po tjep e qëfar po kërkan. Të nëruar, Mohamedi Alehi Sera, të vësebën shumë adihit, dhe ka full për të sot vej pra që shpërblimi është shumë i madhë kur të pësë është e qëka duhet me bu për kërë shpëllim, habitësh me qëfa habepra symbolikë e arrimë këtë. Ta dëgjëm një nga këto ofertat hynora. Muhammedi Alehi sëratu e sëmë ka thënë, kush thët, Subhan Allahi wa bihamdihi, Subhan Allahi wa bihamdihi, Allah është i pasën nga gjdo e metë, dhe ati të akon tër falendrimi. Kaq, kush e thët këtë, janë bilë Allahu Gjellawala një trungë në gjennet. Nënë të të është po fillonë me bilë në gjennet, po thune se parëcela është endame për ty, po në bilë të është thuje këtë fjallë. Kësati që i në bilët një trungë në gjennet, që e bje, po komë e shudzu, e ti është. Me Subhanullaj Bihamdi. Mohamedi Ali së rasëm ka thënë, e itë të kunara, u ala u bësheqi të mëra, mbrojën i nga zjarë i gjëhnemit. E kur mbrojën i nga zjarë i gjëhnemit, ku shkani? Në gjennet, në preci, me qka? O lehu bi shikë kitë të mëra. Qopë me gjysë më hurme. Një lëmoshë simbolike, një sakrifice jotja, me atësë oke mundësi, që në gjennet. Madhja Muhammedës më ka thënë, të besëmukë fi wajjihi e khike sadaqa, të i busë qëshësh vlaun tënd, të i busë qëshësh dikujt vëtyr, e limosha ku të shpia, në gjennat, në përjetësi. Ma t'i edhe kër busjesha mund tjetë, ndoshtë të nga njera, jo e realizuush për përshkak disponimet. Muhammedi Alehi Sëratu Sam, jepë obsonin tjetër duke thënë, el kelimetu tajji be sadaqa, fjale e mirë është limosha. Nuk i mundë si dikut me indihmu me para, nuk i mundë si dikut me indihmu me autoritetë, s'ki. Nuk ki mundësimi në dimu dikujt me hasgjë, s'ki mundësimi në dimu. Absolut është. A ki mundësimi një fjallë të mirë, me i thonë, për shambullë, Allah hë ndihim uftë, a fjallë e mirë? Allah hë të përmesovë gjendin, a fjallë e mirë? Nga fjallë të më të mira. Allah hë të shëroftë, për shambullë, nga fjallë të më të mira. E kësë mërë, a ki mundësi këta thua? Ki mundësi? A ki mundësi si? mund të thua kalën, mos ki galë një ngushlim i mirë, një fjall e mirë, një inkurahim, a ke mund të të thua? Ke mund si, shika, sa e letë është në gjuh, mi pas sa e rëndë është njesër në një peshore të kalajgjër levalë. Peshohet si sadak, si lmosh. E njeri mundit me një lmosh me shkun gjenet. Një grua mëkatare ka qenë, mirë po i ka dhe një qeni uj ka përhunun gjenet. Apo e shirë një do tëtë të se ndoshta Gjani mercan friksu, uh, pa nevojë, pa arsyeshme se feja është e ron, është problem, jo e lehtë është. Po nga kjo port e nisim nga ky oport e lehtësimeve, por edhe ato obligime që mund të na duken vështira, ato janë vështira kur përgatitohet elemente për ecisë, kur përgatitohet për kë po bëhet. Mirpo kur e inkadrojmë për kë po e bojm dhe për çfarë po e bojm, vullloj nuk ka asgjë të vështirë. Gjithçka është e lehtë pastaj. Gjithçka është e lehtë. Mirpo Kër kemi dhe gju për obligimet, kër kemi dhe gju për, për ngarkesat, për ndalesat, ndoshta nuk e kemi shikuar këtë nga gjithë tha anët, nga se besonit të ndërguar, të lëmë tjo, që keni mundësi me një busqish me shkun gjenet, keni mundësi me një sadak me shkun gjenet, keni mundësi me një punë thish me shkun gjenet, pasi që, keni hynë nga porta e besimit, ato që kemi në sekma heret më stiharrojmë. Por ta e, e besimin e përancit e besimin te Allahu Xhelalu. Porkushtimi për ulën e tij. Mundson pastaj që një sadok me posmim. Kush ja ka rrit çmimën busqeshës? Besimin e Allahu Xhelalu. Shikoj sonj që besimi e rancit lumtjo për besimin e Allahu Xhelalu, i cili busqeshës i jap çmimën e veprës që, që në xhenet. Besimin e Allahu Xhelalu, i cili fjonë samir, i jap çmimën e një lëmoshe me ranci të rënd peshore që punon në xhenet. Të lumtjo Prandaj apo ja dim vlerën e këtij besime, apo veprojm në bazë këti të këtij besimi, apo i ndjekim udhëzimet e tij. Nëse qoftë se e bëjm, sa dua ta bëjm, atëherë tani nuk ne përkat. Të ndëruar mos të privohemi nga kjo mirësi. Do të kema më shumë dikur dhe më çuaj kompas mundsi në mëkat punë, me arritje këto po kë pas mundsi. Vetëm me rëndësish bëje namën Zotit. Bëje namën të Allahut. Bëje namën të nështimit të Allahut xhallah ora. Pse po i buzësi është filonit? Pse bëj bucir di kujt? Pse bëj pozicionit ka sa Allahu e don bucishët. Ëi lomëti pashmëlimin që merr. Pse po ja thua aktikët fjalë të mirë? Pse po ja thua? Po ja them se s'kam interes për vetë se Allahu e don me ekzudikën. E unë po duam ekzudotin tam pranë po ekzajkët. Ëi lomëti. E, e thjesht është. Ma rendsi është që qëllimi i un të jetë ta njohim Allahun. Ma rendsi është qëllimi i un të jetë rallimi i besimit. Pastaj Boshia shia paguhet straight. Pastaj Fiol Amir paguhet shumë, madje të ndëruar ta poronë me këtë. Muhamedi Ali s'm ka thonë se një njeri ka përfunduar në xhennet për shkak se ka lërgur një pengesë nga rruga. Një degë madhe karon ruk, nuk ka rënë rrug, do ka shumë muslimë kalojnë njerëz lehtësim nëpara rrug. Një është e vjetër, gratë, fëmijët, ka pau mundësi me kalu si duhet, ka qen pengesë. Ai ka mohuar e ka lërgur atë pengesë lërgoj e një pengjesat njerëzve, u e lërgoj e në loë pengjesat për gjennet. Oferët më të një nuk gjeni. Të lëmë të që për Allah në gjëllë lewala, të lëmë të që me pak pun mund të shpërbleni dhe mund të fitoni shumë. Të gjitha këtu, në emër të besimit dhe kursunimi dhe qëlimi në është të knashim zotin ton dhe të lërgojme nga hidrimi ti. E mund shma është Shekosia e Letës ande kenë më bindma tepërën kat në shpalosin e ofertave të tjera me radh tashmë në takimet e arshme e që secilla ofertë do ta freskon zamrën tonë do na inkurojon ato të na bindse vetë vërtet çështja e besimit që i kenë Letë mirëpo ndoshta nuk e kanë keq kuptuar kena kuptuosht e vështirë e ron inkuadrojë kat dimension që thash do ta kesh shumë të Letë për kë pa bon ja vlen pasfor pa bon Javlen, të ljumë të ju pra, daj bërë një të utje. Assalamu alaikum.